Asante Friluk, kwa kuifanya dunia kuwa kama kijiji. Mwandishi ni Denise Mpagaze, Mimi na Tuwa ananiyeseria. Mwaka elfu majimia tisa shtinambili, Marshall Mciluhan. ありぽせまさサあ、ドニアニカマキジジ。ワトウ a ニャキリ、ウォリタファシリ、ウスミホウォーカーヴィテンド。マーキー・ゾック・ベアメリカニ。あ i じゃなテクノロジーやフェスボー、コウングアニシャワトウ、コウンジエヤマ a スリアノ。ヘンリー・カウディアギトウォー、タンザニア。g a n i s h ン w ニアフリロ t i ウング a ニシャワト h カテコサフェリシャジナウサンバザジ i ミ i イゴ。 Kama unavoeza kupokea mesegi kutokea kona zote za dunia, kupitia Facebook. Ndivyo unavoeza kupokea na kutumia mizigo seembalimbali za ulaya na Afrika, kupitia free look kuwa usalama na garama na fuzaidi. Hi ni habari njema kuwagiza jua vitu, kutokea ulaya kuja Afrika na Afrika kuenda ulaya. Free look kwa na kuagizia kuanzia magari madogo hadi makumbwa yani maskaveta. Vifaa vya kuchimbia mafuta hadi madini, spea za magari hadi mashine, vifaa vya maofisini hadi vya majumbani, vifaa vya kili mo hadi ugenzi, wanaa giza kuharaka na ufanisi unaoendana na kasi ya dunia. Trusti yao ni kubwa sana, wanaa minika ndani na nchi Afrika, wamesa jiri wachanzani na wajerumani. Tanzania wamezajiwa kwa namba moja tatu tisa, moja sita saba, bili tatu sita, na Ujerumani kwa namba moja nne sita, moja bili sifuri, sifuri sifuri geo three. Halafu kina chini furaishe kazi hi inafanya na vijana wetu waki Afrika. Tuli Zoe kuna shuguli hizo ziki fanya na wageni, Henry Claudia Gitua na Sema. Baada ya kwanza maisha njanchi, alijuuliza ni kitu gani ya kifanya kita munganisha yeye na watu wa nyumbani. Lakini pia, wakati huo uo, kitu hicho kita tuwe tatizo la ajira. Hapo ndipo likajawazo la kuanzisha kampuni hiyo ya Freelook. Disemba mwaka fumbili na kuminatano, wakafanikia kusafirisha mzigo wa kwanza kuja Tanzania. Lilikuwa kontena la futi ya rubaini. Leo wana safari shami zigo kutokanjeza ulaya hadi Kongo, Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia, Malawi na Msumbiji. Una taka kwa giza gari kutokanje. Watakuletea hadi Mlangoni. Au pengine uko ulaya una taka kuto magari lakao kijijini kwenye kimbiji. Litafika hadi Chumbaani. Ufanisi wawo ni mkubwa sana. Narudia tena. Unaishi nchi za ujirumani, Belgium, Holland, Czech Republic, Australia na Kathalika. Na unamzigo unataka kusafirisha kuja nyumbani Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Malawi na Zambia kwa wakika kabisa na kwa garama za kizalendo. Jibu ni free look. Jibu ni free look. ハラフウワナンギザヴィトウオリジノオカビザ。ハワナマフェキフェキ。ウアメシャファニャビアシャラアナカンポニンバリンバリキューバナンドゴ。ナハコナマララミコヨヨテ。ウアウディゼマサカ。カンポニンキューバヤウサフェリシャギワマロリ、ヤノウサフェリシャミゼゴコンダコング。ザンビアナマイネオトファウティアフリカ、ウ a a n ンビア、マアナニ j a ジャワ p ピア。 Na kwa kumalizia, labda anekutajie kwa ufupisa na amezigo na usafirisha. Moja. Vipuri vyote vya magari ya ulaya kama BMW, Mercedes-Benz, Audi, Opel, Opel, Land Rover na Cathalica. Mbili. Magari makubwa ya nitra kina vipuri vyake kama Vilescania. Benzi. Volvo na Cathalica. Tatu. Vifa na mashine zote za ujenzi. Ne, mashine zote za kuchimbia visima kama drila, roller, excavator, buldoza na kathalika. Wapigie au WhatsApp namba, anza na alama kujumlisha nne tisa moja, tano mbili moja, tatu tano sita, tisa moja, mbili tisa. Na namba za sim kwa mwakilishi wawu wa Tanzania, piga sim namba... アンザナラマクジュムリシャンビディタノタノ。シタサバンビ a ィ、シフュリシフュリ、シフ a リネンビディ。アウ、アンザナラマクジュムリシャンビデ a タノタノ。サバーシタシタ、ナネタトタト、タトシタシタ、マキリシュワタンザニア、アネタヴェナンス・ラファエル。チア i マンダアジ z ニデ i ス・ i ンパガゼ、ミ a ネタワ・アナニアス・エディガ。